eskaintza anitza bai uztailaren 18 asteburuan iragannen den Errobiko festivalean, berezia erran bezala aparteidaren kontrako ikur nagusia den Nelson Mandelari bere urtebetetze egunean hasiko baita in zuzen ere festivala. Juan Gorosti di Juan Cruz Igera Bidega Bimu Escape yo Dos Borda eta beste aurtengo berezitasunak esplikatu dizkigu Beñat Asiarik. Gure gaiak sakonuko dugu eta gure helduten pastoralararen gaia. Eta bai, martxoko etiopieetan eta baita ere gure heldu den Er Europako Festivalian, ditugu gure gaiak. Eh. Lehenik Nelson Mandelaren gaiarekin lehen eggunean, Biggen egunean habekle nubel vuhar dititzazu, Hanman eh. Mandeen inguruan eta azkeneko egunean, hartzain mundua eta hartzain kantuak. Eta baita ere batuko dugu egun ohiek, espenbenazioak bizitzeko eta biztak gure helduuten proiektuuen dako. Haipatatu zuen uh, Errobiko festivalaren espiritua ez dela bortsaz jende uh, ha edo baizik eta bakotsak uh, zerbait hartzea eta zerbait emaitea? Ba, hori da gure beharra, hori eh? betetu behar ditugu artistak eta eskolegiko... Eritarrak, behar dugu pentsatu, behar dugu um, filosofoekin eta artistekin eta gure nahiak betetu sakondu eta ortakoz egiten dugu gure festivala, eta um, jointingida haitzina gude energia berritu e, hola, hola badira hitzordu batzu bo, urte guzi zeldu direnak, eh? kafearen inguruan, bai, gero pausaldiak eta beste, eta gero badira beste hitzordu berri batzu eta urten, beraz badira ere kanpoko doinuak, Turkia, la reunión eta beste, nahasketa. Bai, eh, bai, en chatts nu bat loctu, hola. Goisian espiritu ernatut, Kanto eta poemarekin eta edar joriekin. Gero jean, gero kafea, eta kafela bere intimitatea gartzen du. Uh, publikoa aktorea bilagatzen da. Segetzen dugu aurrekin, miki-miki. Gero arratsalerekin operrez artistekin horri uh, zanen dira eskualeriko eta aketeaneako Artista batzuk biziki uh, interesantak, bere ekspedientzia berriekin bakizu. Ta gero pausagin eta berriz, janen dugu uh, ango paisaje ederrenetan. Eta gauak, izan dira, bedo-bedoak, biztanda ibarraleko artistak. Baina, errandu zuen bezala, Ilduela Reunioneko artista batzuk, Luis Claviz, jazz musikari jaundio dekin, Cristin Martino, eta Istanbuleko musikari ekin dudemen bielekin, jaz uh, kintiat uh, okanen dugu aurten uh, itxasun. Bukatzeko aipatu duzu, eh? baliatzen duzuela ere helduden uh, urteko pastorala prestatzeko? hitz bat, pastoral hortaz? Ha, ah, ebe gure etako erriko laboratorio bat da, eh? zinez uh, gai uh, unkiari batekin, hala, nola izan dira emengo fabrikak, Nola langilean bizia eta horrein nola gida. Eh, eta e, itxarro bordak eskiatu du uh, gerezien denbora pastorala edero Eta urratx esurratx lehenen gira elduden egainare buruz. Mm -hmm. Ozezkal marin lehenik aturiren onduan pastorala di eh, emaitea. Eta gero bai uh, berriz itxasun. Ordean lan uh, lan edera zinez eta lana initz ekarzen du. Errobiko festivalak eun mila euroka aurre du, diru laguntzak apaldu zaizkie eta berreunta berrogeita mar laguntzailei esker lortzen du aintzina egitea. Festivala ustailaren emezortzitiko geita batera iraganen da, sartzeak aintzinetik edo tokian berean eros daitezke errobiko festivalaren webunean atxemanen dituzuese eta sunguziak.